وبعد يقول تعالى فاصرف عن آيات الذين يتكبرون في الارض بغير الحق صدق الله العظيم ان دروا رجعه الله جل جلاله ولسيم تشنا في فيلم بر فرانيمينه نमाजه الجمعه اللهم الله جل جلاله وجل شانه تي ميرسيت اوات تزبن بيناه دجيتو امه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نايمنا ايات القران نور Mësë Ramazanit se asërifu anë ajatin ledhina të kabbaruna Fil ardi bi gajri l'hak Do t'i largoj Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu Do t'i mënja nëj Mëndje mëdhajt të cilët vjetin Edhe jetojnë vazhdimisht me mendje madhësi Nësi përfaqet toke sa Allahu Gjelle Gjelaluhu Pra Në fjalë qera të komentit të këti ajeti Mëndje mëdhajt Ka thonë Allahu në Korani Kerim E ka në shkurt si kja jetë edhe qërë që se dhe të të të temë apo një temë si kjo inderuar i gjemot drejt për drejt e kanë kuptimin vull fjale e kanë kuptimin vull dhe të thot se Allahu Gjelle Gjelaluhu në asë një fjali dë vetëm në asë një ve për dë vetëm në asë një dëshirë prej dëshirave që kaj nuk ma hitët Allahu gjëlle gjëleluhu po dhe vetë nuk i thot jo kur edhe asaj gjëni që i ka thon jo a i mo kur po nuk i thot këtu pra të dhijat këto jo zë gjithë mon jo asaj po të vetë zë gjithë mon po e ka kuptimin vull vull do të thot do të ndodh ajo që Allahu gjëlle gjëleluhu e parashtron në kurani kërin ajo do të ndodh rrës asaj që Allahu ka para pa me ndodh në këtë botë Silë njërzit, diloj, një një loj silën me mençuri, rrësjarës Allahut, edhe e pritin me besim atë e që Allah u ka thonë ka më ndodhë, tjerët silën me talje edhe përbuzje, rrësasaj që Allah u pëthot ka më ndodhë, e ata pastaj ma hitën, e në realitet ato ma hitën me vetë vetën. Ato i silën dështë ta kobin vetë vetës, duke thonë se jo, situata ashtë ndorën tonë, e ulemote, o gjallarte, qetri, e qetri shka folin ato është një fatë të radite të thillin ato zekonisht hipin në përkursit e gjamiave ja transmitojnë gjemotit dikush prej ative në onën ekonomike dikush prej ative për jetë dhe standardin e vetë dikush prej ative për një jetë krejtë si shqeter e vërteta është një edhe ajo më kurs luhatët me ndjem dhajtë Allahu Gjelle Gjelaluhu do t'i qetë prej tretuarit jashtë Qa thonë, së asërifu janë ájati lëzhina jëtëkabbarunë filë ardi bëgëjri lëhaqë ato që i dvertetën e shkelin edhe sjelën me mandje mazësim bitokë sa allahu dotin zërë prejvijës Qa dhali kë jetëbër allahu ala kulli qalbi mutëkabbirin jëbbar fa kështu allahu jelle jelalu sa unë zëmrat e mandje mëdhajve i vullosë Vë kalu u kulubu në agullë, edhe atonë në disa rase e kanë pranu vatë se zemrat nëvë kanë vullosë. Zemrat nëvë kanë mbillë, nëvë kanë vullosë dhe me thonë nëvë kanë mbillë. Mos lejo, asë njëherë që të kalejsh në fazën e jetës e njerëzimit me zemrat mbillën. Të futësh në shoshinirë njerëzve që kanë zemrat mbillën. Se edhe në radhët e muslimanve ka bura që jetojnë me zemrat mbillën a mbillën. Edhe në radhët e muslimanve, kur ta pëtë është drejtë për drejtë, a ja mundësh me u deklaru, në përmet një anketës, a mundësh me u deklaru, cëllës fej i takon, së du në jam musliman për gjishim. Po mirë, për ka detira që lipi islami prejte e mua angazhu, pra, ku gjindësh? A jo, këta e di, ju të që ka po dhuash e vërtejtë, po kësaj dhe t'i dhejnë e koha ma vojnë, pa. Ki njeri dhe të thotë se sa zbanë sa Som në bandreka me ndoll, sot xhumaja se pas Karenin sipas ti po. Çka u mundat, çka? Kush janë këto? Këto janë ata muslimanët e thilet shoqërisë vet, shoqërisë islame, i kanë vënë sullukin në Hun, i kanë vënë sullukin në, në Thundër, edhe i kanë baj, i kanë kap dizinat për me grekërin e islamit të mbrapa. Anëmitë të hapën të islamit, janë nga kjo kategorie njërzve shumë të ndihmuar. Anëmi që të hapër, anëmi që të përbetuar të islamit edhe të muslimanve, nga kjo kategorie muslimanve që i thoi në më vohën, më vohën, janë shumë të ndihmuar. Edhe veprimit atyre, ki veprimi muslimanve, ju shkon për shtati fort. Ju shkon për shtati mirë. Këtë fjalin e fundit na, unë mendoj se duhet të asjeshtoj më shumë me një shembol të, të rrugës, me një shembol, jo të rrugës të rebelave, po me një shembol të rrugës dhe kam fjalin të përdiqëmërije. Jo një kam bjell një arë, një kam bjell arën e vetë, kam bjell një arë ar të madhe me një loj, prej lojve të bereqetit, edhe është shumë i dëshirua, në vetë vetën edhe i dashëruam, në vetë vetën ashtë teper, sa që për të pas një ekonomi të dukshme në tregun e pasurive që në të të prodhon, ara ati ashtë i interesuar që bereqetin e vetë të punon shumë. Kjo ashtë 50% të kjo njërë. Kjo ashtë 50% të qëtërë? 50% të qëtërë ashtë në atëse a i punon që ara jote të tin arën tonë e mështë punoshë. Finanson, investon, dërë pasuri ban investimet të hatashme që ai arën e vetë po se po ta banë po ti arën tonë e mështë ta punësh e ai kur bin ti arën tonë e mështë me e punu atëhera i ka fitu di fish prejtë vetës arë ati i ka bët di bëre qetën atë ko apo thojnë plecët të, të tonë kër përshkojnë me papilonin i ka cof kalli Apo thojnë ato, jo, se më ka cof, kani më ka në cof, di Apo thojnë ato, di më ka në cof Kishë ka më cof edhe aqë ka ta blej Apo thojnë këtora, jo Këtu po thojnë pleshë, njeni dimi margë shka shkoj Edhe dimi margë gubë një donë me pruni qeter Në regull, fra Unë kam punu një arë me bereqet shumë të ma dhe timën Mi ka shlu një zetë tonë grunë Kam punu edhe të kam bin të jarën tonë E qiti një shën një zetë mos me mjelë Se unë e shita, që s'keme në konkuruti mu e në tregë, unë e shita atët difish. Që s'kam moti e në pazar, unë e shita atët difish. Pra ara jeme më kalishut difish. A shë vështir me binë qëtërin që një ardë vetë më sëpunër? Po, a shë vështir me binë qëtërin që një ardë vetë më sëpunër. Po, a i që e binë, që ka e pas ka emnin, pra, a i që e binë dhe ka emnin e aftë se a i ka rritë hilën të aban të vërtet, a i ka rritë të pa vërtetën, a i ka rritë njëri unë ndershëm me shëndru në rebel, a i ka shka rritë që ti gjithmonë të jetësht për arën e ati, a i ka rritë që në përmejzlise, ti të folësh se filoni ka një arme bërë gjithë shumë grunin e mire ka, pra i kështu në këtë rasë, ndihmonët anë mikun, ndihmonën konkurentin të anti, ke gjemë të muslimanve shqiptar edhe jo shqiptar në botë të cilët kanë lëvërdi të parmendel dhe të lavdojnë Evropën edhe popoj qërë që ju doko në sitë atire, se jenë të zhvilluar edhe në si pas atire duhet shkojmë ato drejt për drejti e ndihmojnë të huajnë e ndihmojnë drejt për drejti të huajnë kër jam këtu du të asek e shambullu në sekon këtë kërsi që shherët se E për sikur shumë herë imënjoje nëse ke arrit më ditë se therrat në Artone, fortie janë më të mira se gruni i në Arteme. Therrat në Artone fortie janë shumë më të dobishme se gruni i në Arteme. Se gruni i në Arteme ndha marën tëmën dëruar. E therrat e tua nartone, në Artone në xhakun tëmën dërdur. Në xhakun tëmën therrat e tua lau i dashër muslimani ndëruar mendje më lajt edhe gjep më lajt edhe hamar më lajt arritën që prej popëllit tonë të nëzirin një numër shumë të konsiderushëm që direkt apo indirekt e ndihmojnë qëtërin duke mendua ta edhe ka janë fjallë për srituna duke mendua ta Se në muslimanët edhe fati i muslimanëve në qenë ka Sa dojnë qertë në me qenë Jo, fati i jonë ashtë i lidhë në ngushtë për durët e tona Në duhet me qenë sa dojmë në me qenë Mirë, për nuk mujmë me qenë si duhet dhe risa mendë i kemi të tjerët E që ato qerët që në mendë të ato i kemi allahu i ka emru mendje mdhaj I ka emru mendje mdhaj, ka thonë mendje mdhaj dhe pikin poshtë Ata me sigurit dhe pikin poshtë Për në numrin 1 do të fikin poshtë ata që na më përsa afërmi kemi fund me ta. Një javë para kësaj me një fjalitë të dhersit thab. Pa marr parasysh fare. Sësi ka menduar në opinionin e përgjithshëm, ajo negëll që ashpër mi popullin tonë e vuar, ajo përshëhat. A do përshëhat? Një ego dhe ka ërshme mbi një popull Ka ardh dita më rëshit në akull Më rëshit Jo dhe të më rëshit në det Pa dhe me u fundos në fundin Fundosje edhe mazi Se fundosje e titanikut Inderuar i gjemot Ka dhesh disa shenja të bukura Ka dis, disa shenja të qmushme Të cilat për në abojnë me dhije Se populata a jonë, e mas shumë tineve për torin në intereson, populata a jonë ka njës me kuptu. Populata a jonë ka njës me morë vashë. Populata a jonë ka njës me ditë se qishë përna qenë ka e vërteta. Ashtë realitetë. Prej realitetet e të përmohushme, mirë po këta duhet me kultivu hala. Këta duhet me ujitë mas edhe ma tepër. Kësa i së bashku duhet me iqit ujë, Këtë prejgëllë së bashku të gjithë duhet me e kini. E dhe pak, janë ditat kër këtë prejgëllë e jonja, duhet kihët mirë. Duhet kihët mirë që i tjesin, vetëm shërmenët e shnosh, edhe t'i linë, t'i linë si ato si që i bojnë rush, ato si që i bojnë karavesh, ato si që i prodhujnë. Mos t'akin ata që i mendojnë se e kimi ashtë, vetëm me i prej shërmenët. Jo, po t'akin mjeshtrit. Me e mira gërshonë, Për me e ki pregullën e populli ton Ash korani kerimi Ash fjale Allah u gjelle gjelalu Edhe sunneti Muhammed Mustafa Sallallahu alaihi sallam Ne e kemi temën tonë Të me ndjem vajt Rasulullah alaihi sallatu sallam Unë nuk e di Falendoshta gjemati jonë Kënd e konsideron me ndjemad So të sa duhet me punu njeri keq Për mu konsideru me ndjemad Unë për eskjegoj rasit Të sili Rasulullah alaihi sallatu sallam Në kohën e ti ndodhin me dinë indëruar e bazër a i kërësullullahi më shëftet më shëftet më të mëdoja në kokën e ti një ditë e i kishtë e than Bilalit Moezinit Muhammed Mustafa një fjallë të pakënçme a i kishtë than ati me një ndeshje të fjallive në mezleti i kishtë than ati jabë në sëuda o i birin nanës dhezë Bilalit ka qenë i zipër e Etiopie i kishtë than o i birin nanës dhezë Rasulullah e ta nësëratu sëllam ju anku bilali për këtë fjalë që e kishtë e prejkë në shpirë të salë sa kështumë sa abadherë ja Rasulullah e thiri të dhashërin e vetë Muhammed Mustafa sëllallahu sëllam sa abadherë in ajer të hu bi ommi sa shahve për nana anë nën shmove për nana sa poja Rasulullah sa inna kamru unë fica jahilijë sa ti jeni burë që në kokën ta në halaka jahilijët Hala së të ka hek ignorantë, së të e kënë nënëshmu për nënë njërinë. Hala gjahilijetis të ka hek, ja badharë. I ke thonë gjallinanë zezë, e kënë nënshmu për nënë? Nuk të ka hek e zezë, nuk të ka hek e zezë, e paditurisë, edhe maje mendje madhi gjahilijetet të kaluar, ja badharë. Të ndëruar gjemotë, Rasullaj me një hadisë tha, la jedhullu lë gjennëtë, من كان في قلبه مثقال خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان فسحين جنة أي شي نزامر نتي كان يكوكر تميل من يمضي اندلو وراء اندلو تهير عن جنة پرات نري چساني فار ميلي كان من يمضي نزامر نتي Tha Rasulullah alesratu salam Nuk hin zërë Realitet del prej gjehennemi Aj qin zemrën e ti ka një zërra Një atom, një grim, një far Melit besim Edhe aj do të del prej zërën Një gjehennemi Edhe moz do të këthajat kur Po nuk do të hin gjehennet kur Aj qin zemrën e ti ka një kohër Më në gjemadësie Si mund dët me o transmitu Më bukur Si mund dët me o spjegu Më qartë të adim kusha më në gjemadë vetëm njëherë vetës tanë dhe jësuti edhe pëzën une atëherë ashkriqë dë gjënë edhe nësejt pëzën i thu ashkriqë dë gjënë i thu vetës ti unë për shemblë për di shka ka mërë fund këtu ka mërë fund ka thonë Allahu me një hadith kudësi al-kibrija u ridai wal-azamatu i zari ka thonë wa men nazani ihdahuma Alkajtuhu fi jahenna me fala u bali Ka thonë madhnia Arabisht e thoi në rrida Asaj robës si që na i thoi mësot se të reveshin për i nënë Kur se i zarë E thoi në arabisht asaj që jeveshin për i kukit e post Në ta shë jemi fransuzi zhu Në jemi kemi pantole, kemi farmerka, kemi traperka, kemi majmunka, kemi hollonka Kemi hollandes, ka kemi semental, ka kemi frizer, ka kemi shkamoshti. Kurse ajo është ndryshe, burri veshët, gjanë edhe që shikohi, u kri. Po pjesa a për me e madhënijës, ti me tha Allah u gjelë le gjele lua është madhënija. Tha kurse pjesa a përshë të e në krasime, të e në komparacione, me i kuptu njërë zi shpejt punët. Kurse ajo pjesa a përshë me thashë, a dha me ti jemë. Jersia edhe pushteti i më tha Allahu xhellej jeraalu kushm konkuron me këtë dia ose ñonën prej kti më tha e çes në xehannam edhe nuk nima për të. Ktu ka thënë Allahu el hadith kutsi në pushtet edhe në mardhjen timë kushm konkuron. Kush shpallet imam, bab Milloshavici me pik trafshit, pa fie pa fie zori bab Milloshavici, pa tangush tu kur kush të e pas shpirën e vetë të e pas arën e vetë të e pas shtetin e vetë të e pas vendin e vetë të i pas kuvit e vetë e ta shpra këto kejti kam për dhe arra jote pëmduhet edhe nëna jote edhe, edhe baba jote edhe qika jote edhe gjali jote edhe fara jote edhe gjithi jote edhe rëbnia jote kejtë këto pëmduhet Allahu gjëlle gjëraluhu e gjëlle shanu ka fanë kurani kërim ma je dhillo rabbi wala jem thah Allah, ma aja dhullu rabbi Allahu gjëlle zhela lu ke hum rrugën aje Asë që haron aje Ate që e ka vendos me e ba Aje ban ata A ne e bojmë një pun me këtë varfëri në ton Me këtë varfëri Me, me dëvërtet varfëri Varfëri përshka këse na kontribuam që t'jemi t'varëfur Na dhe t'jemi t'u kontribu edhe ma t'jemi t'varë Që t'jemi edhe në vazhdim t'varëfur Edhe ata kemi bën kontribut të hartazëm për mejetën e varfër. Shkënib punë na për mejetën e varfër. Ne kemi punuar prej vitit 1910 që ti jemi të varfër. Lëvit ni pak të para, lëvit ke ka pakë. Pra i vitit 1910 kemi kontribuar me gjithmend për çerat. Po kjo e ka rënjën edhe maharët se 1911-a përshkak se 1911-en është ngrejt flamurit batilit, është ngrejt flamurit pa vërtetës, është rënu flamurit la ilaha illallah, edhe na njemi, jemi njeni nga popujt të cilët rënimin e ati flamurit i kemi kushtu mes disa mija këng edhe i këndojme dhe i ngojme ato me vullatësët na. Kë e kemi rënu flamurin, e ati namaz, i pëtë të tëllin namaz, vim me falë ditën e gjumonë. Vim ati bajraku, në njën ati bajraku me falë gjumonë, për këngët jakënojmë me madhë një, këngët jakëndojim me madhë kër e kemi rënu, se fojmë na, atëherët duke me nduë, Se na kemi rënu të tërqijën, jo, nëse kemi rënu tërqijën, ojë ndëruat, tërqijëja është sëtë, ajo së rënu të kur asë njëherë, ajo është prapë, ajo do të ngejlë prapë, në ka kemi rënu, në kemi rënu fë shahadetin, në kemi rënu fjallën la ilaha illallah muhammadur rasullullah, ato që ne kemi në ngrejtë pushke në po lavdronë, tashdo se kemi bëh betin, ato nuk kanë qenë kan qen kunder tërqijës ato, ato se kanë l Po me pasë qenë Arabia këtu ajo pun dhe të mdohte Do të, të rëmeke Arabia pro A do me pasë qenë Arabët këtu Ato Arabët do të përvishin Me pasë qenë populli Indonizijës Me pasë për Islamin këtu Populli Indonizijës dhe të rëmënte Po i ka, ka qenë Turqia, Turqia po përmenet E tash po lafdrohëm i na po Nën hien e flamur, illa, illa, illa, illa, e falim gjumon A ma të kënojmë këngë që e kemi rëmi edhe harojmë pasaj me daluna, harojmë me dalu, se a i që po fletë shqip, edhe po krenot se e ka rëmitur që jenë prej këtu, a i sësash i flamurit, la ilaha ilallah, a i ka qëtër flamur, fja flamurit ati i shkru njëzu, në këtë puni harojmë, e pasaj pra 1911, dherin vitin 1914, me radhë, në kemi jetu me një pushtet, i cilë e ka pasë emnin sërpska slobodia, edhe kemi qenë të knaqën në në ta, se divizioni ka pasë hodjë, batalioni ka pasë hodjë, komanda ka pasë hodjë, puki ka pasë hodjë, tjeta ka pasë hodjë, dërgjavni i mami, e... ohona, në betë mëthelë, një 1904 ote njëshin, i kemi marë në pushka në dorë, kemi shku në gratsë, Kemi shkuar në Zagred, kemi shkuar në Patrim, kemi shkuar në Trem, i kemi bën çetërkuin 90 vet hyrmet, edha ata çfarë hyrmeti? Çfarë hyrmet është, far shërbimi sinqert? Nimin namsin në alletën, i kemi bën hyrmet çetërkuin 90 vet, çfarë hyrmeti të sinqert? S'vëdim ku do të bëjnë prej nesër ora 11. Ketas s'vëdim hala. Nesër prej ora 11 të andej traps s'vëdim, se ne jemi të xikum mos me dit, çka hash po qan Allah ka? A sa një kërë varëfëria? A sa një varëfëri mësme diti se këmë dhe kevla? A sa një varëfëriti me të hukë letër njëftin në pazar? A sa një varëfëri me të hukë qënë të apareve në pazara? A sa një varëfëri me të vejë qënë të apareve me kejtë dokumentët ta? A sa një varëfëri një abanjë i venë me të vejë qënë të me ditë pasaportinë? Varëfëria. E më të kështër të varëfër pra, pa e bo O zot i dashur, atë që po e bëjnë shtëpinë tonë ditën e xumë, at, atë armët an miçve ton banë që ato ti përdorin për vete, ya rabbel alamin. Banë të atë që ato ti përdorin për çafën e vet me zëti, edhe atë sa më fort. Edhe atë sa më pandor pra ya rabbel alamin, për hir të ative çikave për hirë të ative nanave për hirë të ative babalarve për hirë të ative fukarave për hirë të ative halegjive për hirë të një popullit i cili me jo me deshjën e vet po me shtipjën e qerve hemen është ka të haroj ti o zët po aju majt është për umajt, të fanë edhe këta se aju majt u majt prej vidit 1911 loj loj propagandë Humajta i prabë nëzërtoj gjami. Prej vitit 1940, a ju shtip në mirë, edhe ju rënur në minaret dhe medreset, po ju rënur në gjami. A ti ju rënur edhe ma keq ideja në zemër. A ti ju rënur edhe ideologia që kisë të mranda për ti e ozot. Ju rënur, se flamë marham a kuqe prej 7-2 në qafë. Prej 7-2 në qafë marham a kuqe. A ishte një kërpash hatë se je hajvaliëm? edhe atë e me krenari propaganda e bandë të vetën po i njëri ajë që prej propagandës nuk kuptëm i njëri ajë që se din fjalia ke e ka skej i njëri ajë që nuk e din reklama që ka kuptimin e aske rikëti i rivja ti për jone rikëti së ta fetaktia ati e shkun, shkun gjonët rënoj, batisi a një e popullit o zët, në prapë u majtëm prapë për i falim gjumat në prapë për i më shpijën tënde Në prat për po nësojmë fmit Në prat për po e therë me e zonin O zot në do të therë me edhe mo po e zonin Për e therë me zonin Gjemë të tonë me uniform për po e therë Për po e therë me zonin Për po e therë e po flen qert Do për po e therë me zonin Në vendet kwiqet e jetës A do për po flen Do për po flen me dishakat but Do për po flen në fotela E do për po qërejnë kanun o zot Po zërë më do këtë qenë kasunet i jotë, do me vepru, e do me qeru. Zërë qenë kasunet i jotë, o zotë, këtë popull të varëfur, ndihmoj e që anje e këti del me kejtë popullin bregdetin e vetë. E pas taj nëse popullin jo në del bregdetin e vetë, i bojmë apelin e kursinës gjamiës, më sëfëtojta i popullin jo në më në fund me thonë, na nuk e fitum këta me fe ne e fitum pa fe këta, e pasaj të vazhdojnë prat pa fe kjo është një marri prej marrive që i mundet me ndonë në mrenda një dite i ndëruar i gjemot e ne eve mas paku kjo punë në kohi babalarat e ton ulemat e ton hoxalarat e ton që kanë kalu me dëvërtet kontributin që dhanë ato mbet, imby, mbet imbjelon në tokat tona edhe friti ative jemi në, friti ative sinqerteve jemi në, ato përnuar, e për atena po kemi të drejt, me nga i durët edhe me i thonë Allah i tonë o zotë, me dvërtet të varfur, ne përnu më thash, ne përnu më për qenë të varfur, me dvërtet të varfur, por edhe, por edhe të qëndruo shëmë, kur domë zotë i gjëllë gjële luhu, edhe në sistemin më të turbol të sistemeve në këtë botë, janë shkollu disat shindra gjem të ktive të rëheve u dhe në Allahu gjelle gjelalu e njofin masë miri. Kur do në Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuh, ajo punë më batë. Kur do në Allahu gjelle gjelaluhu, zbrit një Kurant, vjen një Muhammed, vjen sahabët dhe vjen ulemat në botë, ato i soj njëriut në momentin më kyç, në momentin më të kryshzuar në këtë botë dhe më të tërthurar, ato i fejrën e zonin për shërë. Përshka kësa Allah u gjellë e gjellalu u i emrej, disa njerëz në këtë botë bura, a i tha, rëgjallun, la të lëhihim të gjara, wa la bejhuna në dhikri la, tha disa bura nuk i mashtron ashtë rektia, ashtë nuk i mashtron tregu, ashtë që i mashtron bota me kejtë elementet e vetëa, ato e falin namazin, ato e falin gjumajat, ato e serën e zonin ato e mësojn Kuran i Kerimin ato e mësojn hadisin, ato e mësojn ahlakun edhe sjeljen e rësjelen e islamit të cilën e prezenton Allahun Kuran dhe rësullajnë hadis, pa marrë parasisht e në qfarë val valvitën ato në dëvartit populli jonë ashtë popull që ha valavit në loj loj valet, valet e mbretnijës valet e komunizmit valet e socializmit, valet të... e Valet e çmosit e çmosit që janë të panumërtë edhe ato prapë nga të safin e Ramazanit xumos. Ato prapë ngelen në muin e Ramazanit të trezuar edhe bile bile me shenja për mirësimin e vitet e fundit. Me shenja të dukshme të përmirësimit në vitet e fundit. Asë asë të dukshme. Është shumë e qartë se po. I nderuar i xemat Islami është një fe shumë e bukur, është një fe shumë e urt, islam e është një din, i cili me pak uj rritët shumë, islam e është një pem, me, me një të krasit, me ndoshtë të halati që zdinë mirë, aje egziston nuk thatë, përshka kësa Allahu Gjellë e Zheleluhu, aje mbjeli këtë pemë në bufë, përme ati nuk thatë, prej neve duhet të bojmë hisën tonë na, prej neve kërko që na rolin tonë të lujmë, Ta luajm rolin pse jemi në këtë botë. Ne jemi për qetësinë jo këtu. Ne jemi këtu për atë për atë për punën, për të cilën na solli Allahu xhallahu xelalu, ai Kurani kërin, qartë ashpre, A i Kerim, çart ashpër pse jemi na këtu. Ai tha wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Unë të diçifte këtë pal e xhinet edhe njerëzit, nuk i kam kriju për të jetën thën për vetë për me madhru mu për me më i bërritët, për me më i bërboj i badetët, e përësitën avate me kushtë si pas disiplinës të cilin Allahu e trason, jo si pas dëshirës verë, si pas disiplinës të cilin a i vetë e trason, si pas asoj. E këto që njërës të cilët e ndjekin në mozën e dhe i badetët që era, si pas disiplinës së vuar nga laugjën le gjelalu, janë ata që e meritojnë dimën e ati në për momente të të rthurëra. Shqiptarët musliman, shqiptarët musliman përfam kushtimisht, se shqiptarët ketës janë musliman, po vetëm muslimanet e meritojnë ndihmën e Allahu ta shëvërtej, kurse qerve ju afronë Allahu begatit e veta, edhe ative që s'janë musliman, a fjalea begati edhe fjalea ndihem kanë shumë dalim për e njëna qetërës. Pra ati që, Allahu, ati që Allahu i dhatë begati, a i nuk do të fatë që ashtë ndihmuar për Allahu dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se begatif janë për të gjithë robët, begatif kanë të bëjnë me fjalën rob. Begatif kanë të bëjnë me fjalën makhluk, me fjalën krijes. Po begati prej begative të Allahut kanë edhe lopa në këtë dunjo. Prej begative të Allahut kanë edhe snegulla asaj në këtë botë. Prej begative të Allahut kanë edhe kali, prej begative të Allahut kanë edhe uki. Lopa jote është begati për ujkun. Ktoja është çështja e begative. Kurse fjala ndiem, anësh krijt që të rtsen. Kurse fjala ndihem e Allahut është qeter, fjala ndihem është peni ma i bukur, me njërat ma bukura gjele, gjele të bukura që i ka zbritë Allahut gjëlle zhele unë këtë botë, ka thonë, ndihem më në teme, ja ja vetëm muslimonit. Mu ashtu, që shtana ajetin me të cilin fillum ligeratën të unësot, se me ndihem dhajtë do t'i qesë prej vijës jashtë, të asrifu anë ajati lëdhine të këtë barune, fil ardi bi gajri lë haqë, do t'inzirë nga vija jashtë, ata që janë mendje mëdhaj, prafa do t'in dihmoj besimtarët ka thonin në Allahë ma allëdhine pëtëkau unë jam ata që mu frigor a i që më ndihmojn mua aja është ndihmuar prej meje aja meriton ndihmën timet Ka premtu Allahun kura një kërinë sa atë e që të të, të ndihmonë ajë, s'ka ku shumë poshtë mo, ka thonë, i njënë suru kumullahu, fele agali belekum, nëse unë ju ndihmoj ju e pra, nëse Allahu ju ndihmoj, nëse meritoni, ndihme në ati, s'ka ku shumë poshtë mo, ndihma pra, me të, me ka paska punë, ndihma Allahut, ndihma Allahut që në ka lidhun me atë, se ti më, më si të ameritojsh atë, s'mundësh me qeni më poshtën, s Po kjo as në rregull, e cila as tash në rregull, fra, në rregull nuk as me limp ata pa merituar. Vetëm me limp ashtu. O Zot ndihmo na. Një grua rrin sa balen me ngjens dur lidhët të sfija, edhe lut Allahun me ndihmëti sa ai bukt i pjekën shporët. Ë ka kjo në rregull? Kjo nuk e ka në rregull. E s'ka duhet me bë. Durt mbrum, durt në furr. Atherë bëo admiër. Durt mbrum, edhe durt në furr. Pra në brumë për me ndërtu brumin, në furë për me s'jelë më s'gjegët. Dorën duhet me s'ti në furë. Pashti dorën të furë a djegët ajo që e ke pregatit. Mundësh me pas pregatit njëzet vjetë, e pas taj mundësh me u djegë ajo për një moment. Nëse ti dorën në furë duke s'ti. Edhe bile, kur ta s'tisht dorën në furë, duhet me pasë dhe diska në dorë. Prej regulorë edhe Pre ashtë, Kit ke disk, ti ke sheh diçka në dorë, se prap djegësh, me një jetë mir mund të zgjeg. Duhet me pas diçka në dorë, se pa diçka në dorë sunneti i Allahut xhallazaluhu nuk hedh, pa sunneti i ati atij është që ti, si ta sillësh tepsinën e dhjet, diçka në dorë duhet me pas. Inderuar I ndëruar i Xhamat un nuk flas për paçavra për shkak se kurthia e xhamis nuk mirret me paçavra ajo që i nden dhe sjell tepsinë me buk në furrën e sporëtit e ka hemën në paçavër vetëm në kurthin e xhamis nuk e ka hemën në paçavër për shkak se kurthia e xhamis mirret vetëm me xogona të pastërt ata filtrume edhe të lime të enzime dhe të fshime vetëm me xogona mirret kurthia e xhamis lau i dashër nëse nëse ke bingjet sa një ajotet mundet me dalë mbregdet pa një njëri i cili esel rotën e asaj ka një një një rotën e spisa nëse me ndonë sa një ajotet mundet me dalë mbregdet pa një njëri mrenda që esel edhe dinaj miro që anistikën edhe detaristikën 18 e ti edhe un duhet me i pas spija të largar larg për një anë të qetrit. 18 unë veti ku i shi fqinj me shtëpi nuk ban me çem. Tarjun najata walan tasluk mathalikha in as-safina ta lam tajri ala al-yabsi. Ka thonë po ato këtu një fjalitë të shkurt, një varg. Ka thonë ti do në më shpatu. Ke dëshirë? edhe lip kërkon shpëtim ama rrugët e shpëtimit nuk shpëtimit nuk i kap nuk përnën si pasunetit a Allah u gjellegjelalu për shpëtimin tan dhe në anijet nuk hesin të that anijet nuk hesin të that ato duhet kusht me pas deti pra dhe duhet të shkolluar si pas asaj se një anijen bregdet e marun nga valet edhe torturat e detit pa një njëriz i cilja adapton rrugën asaj nuk del në bregdet vetëm a njën tonë në mesin të tonë për e shofim unë kam dëshiren që unë si hoqë t'jem gabim edhe kam dëshirt malë që t'jem gabim po për po e shofim a njën tonë edhe popullin të hi por në një jo kejt bile do në me shpëtu pa njeri njeni slen në kravetin a njës njeni ka shkun s'kejt do tës me, me ullheq ata njën me qitë mbrek dëtë Qetre atë sungu me një vend, da gjë duhet me thënë shkatësojnë qërë. Ajë qetre i karabe fletë mirë në jastiku në katën e poshtë anis, njeni ashtu jetu në anijë nantë, ka dalë me marë havanë dhe e pi, ajë qetre e ka marë burgjen, po do me e shpud në fund, në podroma anijën se pipi e tuj. A banë me bo një pytje? Njeni ka shku me u përgjizh larkë për gjengjën e anijës vetë. Njeni ka ibnani e nalt po merr hava. Jetre ashtu flet me nikradat prej kravateve në kafën e ditës post, njollin podron peshpartanse po i pije ujë. Ashtu po në rregull? Kjo ani e ko e ka thosmën, ku e ka fundin kjo? E unë s'kam tu dash me thon këto, a ban me vështjell kënd me një fjalë? O i nderuar jam, o lavë i dashur, ai që ash ngrije tani e nalt, ai duhet me qeni sinqert me çu drejt ata, valeve me adaptu mirë. Ai çikarame flet duhet të qenë për i jumit se ania në valët e kanë kap. Ai tja apost nuk duhet më pranë atje. Tani ka ujë për timrenat freskat. Ka kontate vetë amrenan anie për të pi ujë, jo mësh për dhëtin. Edhe ai që ka shkuat që larg, edhe përgjigjet pa për çeshjen, e mirë mbajen taniës edhe rrugdalja për tërë të bregdeti asaj. Edhe ai duhet të jetë mënshur, po duhet të jetë mbështetur në qerve mirë. Duhet të jetë mbështetur në qerve mirë, vetëm kështu dilët në skaj oj nderuar i gjemot a shë vërtet për e të vërtetave po kësë e mi në fillimin e dersit a shë vërtet për e të vërtetave se mendje më dhajt Allahu dhët i largon nga skema edhe atë e jo dhët i largon po mjë e vërtet po mëse e vërtet, po vërtet ashë se mendje më dhajt nga skema dhe të bin dhe të bin Allahu ka premëtun kura një kerim dhe të bin përshkak se sunneti ati E bëni shit vjen nga skema baba Ibrahim alislamit, të bjen nga skema Firauni dhe dinastia e ati, të bjen nga skema Karuni me gjithë Hamonin, të bjen nga skema e Babajeli, të bjen nga skema nëmrutit, të bjen nga skema Umejoi Gurubejn i Xhalef, të bjen nga skema Velidi, të bjen nga skema Hierokliu, të bjen nga skema Stalin dhe Lenin, të bjen nga skema Mussolini me gjithë Gencillin, të bjen nga skema Tito dhe Enverit të zderës mreti mreti i cili 48 vite më ralë ku e di une inshalla ju kam tek me sigurit besoj si ju kam tek se një dit për i didve mas gjitha saj mbretnije si që e mbrat edhe ata e marin do edhe si e shtë e le në tokë edhe pastaj e harojnë babën aqpejt veç e lanë to kargatve me mlu du të me shku atje se klintoni ka arë pak në teferiq me marë ka marë frim prej Levinskit ka arë pak me marë frim një kaqore me shku me rujt atë se po e gjonë dë nisan mratin qeter e harojnë babën mrati 4-8-8 mrat maj sëmërami 14 dirhem që fin edhe futë në tokë lijetra atë Allah u gjenë në gjelalu nuk flenë Allahu la ilahe illa hu al-hayy al-qayyum. Ai nuk flan, ai rrin çut, ata xumin se merr, ata kotja nuk e merr. Ai gjithmonë rrin çut, atë i bën punën. Edhe mrat i çetër nesër do të bëna, do të, të ndodh ashtu. Edhe mrat i çetër do të, të ndodh ashtu. Edhe Enver Hoxha si ka ndodh, ajo çi bëi ndodha ti çetrit. E tash m'ka keve tipe që kanë shkuar, s'ka ndodhi. Kurdo realizimi i një fjaliës, se një poeti i futën pesh fjalë këta, zalu Pema baktet duniya lirqethem wala taatlat al ayad wal jum'a fa shkun kso thjes shkun za ashiq ka u bota per ndarjen prej tyre kerteli poknon prap po poknon edhe kumria prap e poknon bilbili prap e pomjellen prap arat e pokorren edhe po falen gjumajat me gjithë bajramët po falen prap ata kene dhe shkuj kalun edhe këto që i kemi nasot i, janë në vargun e këtive që i kanë shkuj inder, inderuarit gjemot mos leja jo, që ngushtohet ara e fytit tje se pale shka do të ndodh ne tregojmë gjami që arta shka ka me ndodh me ndjem dhajt për shkujn me ndjem dhajt për shkujn Ato që i marrin derin në përkom qetrit, ato shkur të kanë Ato që i derrin gjakun qetrit, ato shkur të kanë Kush e ka gatë, kush jetoj nga gatë Jetoj nga gatë domirsët, jetoj nga gatë sabërlit Wabashqiri sabirin, tha Allah unë kurani kërim Sabërlit, tha, ato që i bojnë sabër Përgëzoj, tha ja Muhammed më kurani kërim, përgëzoj Se ative, el aqibet u lilmuttekin Fundi asht i të mirve, fundi asht i të dëvoqmive, i nderuar i gjemotë në e pikpitjën të në rahat inshallah jemi të devotshëm e nëse jemi armëria ashe jonja në ketë bot ashe jonja edhe në mes kësaj bot edhe qetërës në vor ashe jonja edhe mësë vorit ashe jonja armëria ashe muslimanve armëria ashe muslimanve përshka këse ajo ashtë e islamit e pasaj kusha ashtë antar në te as armëria ashe atyre me ndjem lajt po përëndoj Stalinit i këshin thonë disa gjemë një herë se populli së për në voton tha? nuk do të në votoj në saj rave edhe për bim pas ka thonë Salini kush për voton, i thonë populli për voton a i thonë, e kush i njeja to sa në i njejim sa kry kejta shë kryme si pas disave nuk, nuk qenë ka interesan kush për votoj i ka Po na qenë ka i të rësan, kush po i njeka ato? E në voton ti muë e ose së në voton? Ama unë e njej votat, pra unë banë. Ama adhe ki ka shku? Edhe ki s'anshmo, ka shku më bëti? Edhe të qerat në rrugën e ti që ndjekin, edhe këto dhët shkojnë, insha Allah. E kush dhët jetë, pra? Dhët jetë e miran këtë botë. Dhët dominojnë mirësit, insha Allah. Në e lusmi me sinceritet, Allah unë gjëllë gjëllë uqi, e mira ati e cila sot është në tokë të bat e madhen bi muslimanët ajo e mira Allah u gjëlle zhelelu të zgjerojtë dhe të imbulon 1.700.000.000 muslimanë ka janë të bashkojnë ato fjallet e vetë të bashkojnë ato radhët e vetë të rritin ato zënin e vetë dhe të ngritin të tregojnë se jemi i na këtu për shka këse na jemi këtu muslimanët e kanë për bërgj të unifikonin dhe ruar i gjemot të radhitin radhët e vetë t Pa ato të mundohen të bëjnë punën që ti parbashën vetëm njëri se nuk ka faj. Nuk ka dobi prej këtij katrrimit të rravave muslimanëve në këtë mënyrë. Ka deportu. Me vërtet ka deportu ideologjia e huaj. Njëna e dashuron atë, a tjetra dashuron këtë, njëna respekton atë sistem, njëna e don këtë sistem. E kur do t'i venë rendi që i muslimanve që më teka të thojë? Naj, nuk jemi t'ashtë të këti sistemi, e ashtë t'ati përshkak se na kemi një gjenë cilë e ka emë një sistemi mbulluat. E kemi një gjenë cilë e ka emë një sistemi, Allah u djelë dhe zhelalu, a i përfshisë për kejt vendet dhe dhe për kejt kohët, a i ka numërin që t'i zdo kohët edhe zdo vendet, a i numërë t'amam t'amam i banë, kur kështë të do t'vjendita? Unë si ka ajo po shkojm inshallah taala me hapa te bebit me hapa shum te vogla momentalisht ernus me allah xhellal xhelalu per fund qe ket kam muslimanet tasgasit qe ta ritin ket hapa te ritin ket hapa edhe mas shpejt shkoin ka qjo othe ndrishe do te vazhdojm mbi muslimanet ajo qe jasht aktuale i nderuar jema ne do të insha ta vazdojm inshallah taala temen ton ne lidhje me temen te hapa mas ramazanit allah xhellal xhelalu e ba cina muslimanë edhe një herë ti kthehemi tonës sigurisht çka kanë sahabët ato që ishin në rrugën në rrugën e, e sunetit Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta formojnë biçurinë tonë të njëjë etsë të shoqërit të çerrët lakmi do t'i marrin e nuk do t'i frigojnë por do t'i marrin lakmi edhe ato do të futen në rradha të aktive për të shpëtuar këtë botë edhe në botën tjetër inshallahu teala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ونساله توبه والمغفره والهدايه لنا انه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم توبه عبد الظالم لا يملك لنفسه موتا ولا حياه ولا نشورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله